Snart börjar här ett poddradioprogram från sverigesradio.se. Glöm inte att du kan ladda ner massor av P3-program härifrån och fortsätt lyssna på P3. Open the pod bay doors, HAL. Olaglig nedladdning av film och musik från nätet har länge stört mäktiga organisationer i Hollywood. Open the pod bay doors, please, HAL. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Vi började något som heter Piratbyrån, eller "Not oss. Vi är en del av team som startade det. Vi kände att det var behov behöver för en piratismagentie. Någon som kunde faktiskt prata för piraterna i världen, särskilt i Sverige. Är det något du har utryckt? Det kan nog stämma. Ja, alltså piratismen kommer ju att, att, det, det kom ju att träffa mitt i prick, kan man säga. Alltså, det var ju någonting som vi kanske inte visste då skulle bli så stort, men som blev det ganska snabbt. Park hade blivit kanske den mest omdiskuterade sajten. Den som gjorde så att eh, musikindustrin och filmindustrin blödde. Och det var för oss väldigt oproblematiskt. Men det visade sig ganska snabbt att vi trampade mitt i ett gettingbo. Vid lunchtid den 31 maj 2006 genomförs en rasja mot PRQs lokaler i Stockholm- ett femtiotal poliser har målet att sänka skeppet som med budskapet Piratkopiering är bra och all ska vara fritt har startat ett öppet krig om upphovsrätten på internet. Vår rapport kan ikväll med dokument och vittnesmål i detalj visa hur det gick till när Vita huset styrde Sverige att stänga Pirate Bay. Vid tillslaget togs 186 servrar i beslag, bland dem till Pirate Bays huvudservrar. Sajten släcktes den dagen. Tre dagar senare på en demonstration vid Myntorget i Stockholm med hela världens blickar riktad mot sig återuppstår The Pirate Bay med ett tydligt budskap till Hollywood. Eh, då säger du så här. Jag kan med glädje idag meddela att The Pir Pirate Bay är uppe igen, igen. Efter inte allt för mycket hårt arbete ligger allt uppe som det gjorde innan tillslaget i onsdags. Den här gången skjuter vi med storkanonen och säger in your face Hollywood. Vad menade du med det? Det är lite så här ...vetar de här i Monte Python sketchen, de som aldrig ger upp, de som bara tappar ben, tappar armar och fortsätter bara hela tiden. Och det för mig är det väldigt, en väldigt bra analogi till Pirate Bay. Välkommen till Petra dokumentär och historien om nätpiraterna och The Pirate Bay med mig Manuel Cubas allting som har, som har varit eh, alla de här frågorna kring internet och allt sånt det har liksom bara växt fram. Peter Sunde är en av grunderna till The Pirate Bay. Eh, så, så jag växte ju liksom upp med, med datorer fick ett modem väldigt tidigt och började ringa innan internet började man ringa eh, BBC som det heter och eh, jag tror jag förstod väldigt tidigt just den här kopplingen mellan att man kunde kopiera information och att man kunde kommunicera via datorer som någonting som var väldigt naturligt precis som folk som växer upp idag har den här naturliga kopplingen till det. Men när jag växte upp så var jag bland de första som gjorde det. Jag tror att det är en stor anledning till att eh, både jag och Fredrik och Gottfrid på något sätt var de som tog över det projektet. För vi var liksom den första generationen som riktigt växte upp så. Vi backar bandet 20 år tidigare till rörelse med hackekulturen. BBS. Året är 1994. Hela syftet är liksom att göra någonting som ingen annan har gjort förut. Det är som grej. BBS står för Bulletin Board System och kan liknas vid en datoriserad brevlåda. En databas till folk från hela världen kan ringa för att utbyta kunskap och kommunicera med andra datafantaster. En BBS-bas bestod oftast av en dator med en telefonlinje kopplad till ett modem hemma hos den som ägde BBSen. De som ville använda BBSen var först tvungna att få tag i telefonnumret till just den basen. –sen ringa upp med sitt modem och registera ett konto för att komma in. Ibland kunde man bli bjuden till en copyparty– –där man visade sina programmeringsalster och utbytte spel och program med varandra. SVT-rapporten Sofia Söderholm träffade den svenska BB scenen 1994. Vissa baser kan alla ringa till, men elitbaserna är svårare att komma in i. Du måste ha referenser och klara vissa tester– här finns piratkopior av de nya dyra programmen och spelen alldeles gratis. Den här elitdatavärlden kallas scenen. På scenen finns olika grupper vars medlemmar har varierande uppgifter. Grafiker, musiker, programmerare, crackers som knäcker spelkoder är några. Det är en anonym värld. Man använder lösenord, så kallade handles. Andreas och Fredrik är med i gruppen Noise. De gör bland annat såna här demos som ska ge gruppen bra rykte på scenen. Det, man ska vara bäst hela tiden. Är man inte bäst så är man ingenting för medelmåttet räknas inte. Det finns så många medelmåttet och du måste skapa något nytt för att vara med och konkurrera. Flera timmar framför datorn varje dag. Om man träffar en flicka så säger man inte. Ja vad är du för intresse? Ja. Jag håller på med datorer varje ledig stund. har du. <går> Tack och igen. Igen. Sveriges radios it-reporter Lars Peter Hille har följt den svenska scenen. Scenen har funnits sedan det, det fanns en dator tillgänglig hos eh, Datatokia i, i, i Sverige. Från början så kunde alla kopiera spel mer eller mindre. Man tog den här kassetten då som, som man använde till sin Commodore 64 eller Amiga eh, och, eh, och eh, sen kopierar man det eh, rakt av. Men eh, i och med att det här utvecklades så att fler började kopiera så började också företagen att se att här gör vi stora förluster på att Lasse sitter där och kopierar Joans spel och börjar införa olika kopieringsskydd på de här spelen. Det blir snabbt en tävling att knäcka spelskydden på scenen. En slags världsmästerskap i piratkopiering är de som var bäst erövrade en viktig statssymbol i det exklusiva scenen. En scenen, en grupp brukar kanske bestå av en handfull personer. Någon som försöker leta reda på den här filmen eller spelet eller musiken eh, någonstans eh, som det gärna så tidigt som möjligt gärna i baksätet på en bil på, på, eh, på strandgatan eh, där någon producent har glömt att låsa dörren eh, och där bak så finns den senaste tv-serien eller Ja. Uh, uh, eller vad det nu är. En film eller en, en uh, skiva eller någonting. Uh, tar den där skivan. Uh, någon kopierar upp den där. Uh, gör den digital. Um, och sen uh, lägger upp den på så snabbt som möjligt inom det här nätverket. Och uh, man, då har man olika sidor som man kan också skriva att. Vi har den här den här äh, filmen äh, och vi var så här snabba. Och äh, vi har den bästa kvaliteten. Och då stiger man i gruppen så, i, i rang. I och med att internet kom, www, äh, så kom också äh, upphovsrättslagstiftningen äh, att bli väldigt föråldrad- den omfattade inte digitalt delande till exempel. Piratkopieringen och fildelningen på internet var uppbyggt som en pyramid, berättar Lars-Bete Hille. Se, scenen är högst uppe på, i pyramiden. Så, så såg det ut först och främst eh, under den tiden. Att man hade folk som, som kunde eh, hitta de senaste, och sen så går man neråt i hierarkin och där eh, längre ner kommer själva marknadsplatsen för eh, den, den eh, fildelningen om man säger så, eh, där den stora massan kunde ta del av, av, eh, av det här som egentligen kom från scenen från början. Och det gjorde ju också att eh, från början så, så var det väl egentligen inte eh, olagligt att dela Digitala verk med varandra. Årets julklapp: ett internetabonnemang. 300 000 abonnemang kommer vid årsskiftet att finnas i Sverige. En tiodubbling mot 1995. Sverige log tidigt i framkant som italien, och nu kunde fler och fler ut på internet och hitta piratkopierade programvaror, filmer och musik, att ladda ner direkt till sin dator om man visste hur man gjorde det. Come check out this brand new graphics program I just put on my computer. That's great, Sean. Where'd you get it? I borrowed it from Henry in my English class at school today. Son, I believe that's against the law. Piratkopieringsdebatten gick på högvarv i USA när Napster tog världen med storm och lanserade det nya peer-to-peer fildelningsprogrammet som gjorde det möjligt för alla sina användare att enkelt och gratis dela MP3-musik med varandra. Claes Andreasson rapporterar från Los Angeles. Once again, an underachieving college kid has invented new computer software that threatens some of America's most powerful corporations, Napster. Popular There internet music, music search site, napster.com, has changed the inner workings of its software. Napster is about facilitating piracy, trying to build a business on the back of, of artists and copyright owners. We don't know anything about that, that at all. We're building a community whereby people can exchange music. I use Napster as a program messaging. to make cities for myself. And a couple of my friends, uh, 15-årigen Nick tycker att CD-skivor är för dyra och han ogillar att han tvingas köpa ett helt album trots att han bara vill ha en enda låt. Därför hämtar han gratis sin favoritmusik från internet med hjälp av programmet Napster. Det är inte underligt att Napster har blivit populärt. Det kostar inget. Och det är bekvämt att sitta vid hemma och plocka åt sig det man vill ha säger vetenskapsskribenten Karen Heyman när jag träffar henne på en restaurang alldeles till stilla havet. If you live in Stockholm and it's easy enough to go down the street and buy something you may just do it. But if you live somewhere where you've got to drive 90 minutes to go to Stockholm then you're still going säga say well it's an awful lot easier to sit at my computer and just have it come to me. Men ganska snart stämde de stora skibbolagen Napster för upphovsrättsintrång och startade en rättsprocess med bland annat horrocksgruppen Metallica i spetsen som upptäckte att en av deras outgivna låtar spreds via Napster. Men bollen var redan i rullning och på nätet kom det nya och fler program som erbjöd tillgång till piratkopierad material. Även i Sverige blev Napster populär och unga började allt mer göra nedladdning från nätet till en del av deras sätt att konsumera musik. Så här lät det i Kjärtopps gymnasium år 2000. Alltså, artisterna borde ju egentligen tycka att det är bra för att de får fler lyssnare eftersom det är gratis. Så jag tycker inte att det är området mot artisterna. Sen så tycker jag att skivbolagen tjänar så jävla mycket pengar ändå. Jag hatar skivbolagen. De är så jävla dyra. I en intervju i Aftonbladet berättar dåvarande konkurrensminister Ulrika Messing– –att hon anser att det är en sunt protest att ladda ner skivor gratis från nätet via Napster. Citat. Ja, bland unga. För de är ingen köpstark grupp. Men de är oerhört intresserade av musik. Slut på citat. I frågan om Ulrika Messing själv har laddat ner musik från nätet svarar hon. Citat. Ja, det har hänt. För där kan man få en skiva man tycker om och göra något kul– när man ska ge bort en i present till exempel, det är dessutom billigt. Jag lyssnar mycket på musik och det är klart att det blir dyrt att gå och köpa en skiva som kostar nästan 200 kronor. Slut på citat. I P1-morgon möter hon skibbolagsdirektören från Svenska Emi som reagerar på hennes kommentar. Ja, eh, vi känner oss ganska chockade från hela musikbranschen skulle jag tro, eh, över uttalandet i Aftonbladet häromdagen- eh, det jag förstår är de unga som tankar ner musik. Ja, och faktiskt att du uppmanar Nej, det gjorde tyvärr. jag inte. Du, om du läser texten, Stefan, så såg jag att jag har förståelse för de som tankar ner musik. Sen var rubriken i annan. Du har gjort det själv gång. till och med? Ja, jag har gjort det en gång. Du brukar göra det när du går på fest, för det är billigare och roligare, står det här. 2001 avgjordes det i domstol att Napster nu tvingas att stoppa och förhindra spridning av upphovsrättsskyddad musik via deras server- Napster gick med på att betala 26 miljoner dollar till Europos som ersättning för att ha spridit deras verk och som licensavgift för kommande överföringar när de senare övergick till att bli en betaltjänst. Samma år tyckte programmeraren Brian Cohen att det gick för långsamt att ladda ner filer från vanliga servrar och skapade protokollet BitTorrent. Tekniken på nätet utvecklades i rasande fart och upphovsrättshavarna fick det allt svårare att hänga med spridningen av deras verk. Film- och spelbranschen organiserade sig och juristen Henrik Pontén startade 2001 den svenska antipiratbyrån. Ja, då började problemet växa fram och vi kände väl att vi måste skapa en organisation som lite tydligt säger vad vi gör. Vi var små, vi var få, vi hade massor med jobb, stora problem att hantera. Vi ville vara tydliga med vad vi var för någon typ av organisation. Hur såg jobbet ut då? Det var ju extremt handfast. Det kunde vara att vi fick in ett tips om någon som sålde på marknaden. Då gällde det att fortta sig dit innan de försvann. Se till att polisen kom till plats. De här personerna greps, GAPS identifierades. om de händer Sen på rättegång så skulle man kräva skadestånd. Sen blev det väl med internets försäljningen övergick från marknaden till marknaden på internet. Men annars var det ganska lika. Istället för att åka ut till marknaden beställde vi via internet det kom hem. Hej, jag är det. från så Vi har fått ett tips om att du säljer kopia Ett tv-team från programmet Insider som sändes i TV3 följde Henrik Pontén när han knackade dörren hos en misstänkt försäljare av piratkopior. Du vet nog vad som gäller det? ja. ja. Nej, nej, vänta, stäng inte då. Du, då blir poliserade utan saken, då blir vallade på det. Ja, vi du ja, stänga eller? Nej, nej det gör alltså du inte. Vi gör alltså som att gick hon Då måste polisen bryta upp då, det är ingen idé. Ja, men då får du de det sen. Nej, men du är gick hon alltså. Du, du förvärrar en situation betydligt, kan jag säga. Men måste ju få stänga dörren. Ja, i så fall får du följa med ut igen. Det är, så, så är det. det är, jag lovar är att vi gör så här dagliga grejer. Det blir bara värt för det. Du får döden och uppbyta massa polis och så står det och låg just. Men du ta med grejerna på alltså, Polisen tänkte ju inte de här banorna. Det, I den mån man agerade så agerade man ofta för långsamt. Så vi, vi fick ju lära oss att hantera den situation, situationen på något sätt och så snabbt som möjligt få, få igång processerna. Vilket klart klartext innebar att man var tvungen att vara så nära brötet som möjligt på plats där det hände och sen då kallar på polis på plats. För att se hur omfattande problemet med piratkopieringen var, bad svensk antipiratbyrån SIFO att fråga tusen personer från 15 till 30 år om piratkopiering. Svaret de fick var att två av tre kunde tänka sig kopiera och sälja filmer och hälften kunde tänka sig att kopiera och sälja dataspel. Antipiratbyrån förstod omfattningen av piratkopieringen och gjorde bland annat en film med titeln Copyright som skulle visas i skolorna och även dataspel där man kunde testa att avslöja piraterna. Men de använde också mer kontroversiella metoder där de la ut bild på en misstänkt piratkopierare på egna sajten. Som en motvikt till antipiratbyråns arbete startade den 21 september 2003 nätverket Piratbyrån med slagordet... Piratkopiering är bra. I sitt pressmeddelande skriver Piratbyrån... Piratkopiering är redan nu en mäktig rörelse där miljontals människor skapar fri tillgång till kultur... Vi försöker sprida en annan syn på vad som pågår än vad musikindustrins lobbyister gör. Vi menar att piratkopiering är en positiv kraft som bör uppmuntras på alla sätt. Musikindustrin skiter vi. Tre dagar efter lanseringen skulle Piratbyrån möta Antipiratbyrån öga mot öga för första gången. I p folkradion med Amanda Rydman som programledare. Med oss här har vi Rasmus Fleischer. Hej! <laughs> Hey. Vad är Piratbyrån? Ja, det är ett nystartat nätverk av folk som tycker att det behövs en motvikt till alla de här krafterna. Som strävar efter hårdare upphovsrättslagar och strävar efter att jaga människor som delar filer med varandra och så vidare. Utan vi vill släppa, tekniken, släppa kopieringen fri så att folk kan använda tekniken. Använda alla de möjligheter det finns i, i tekniken. Varför behövs det en motvikt? Det behövs för att det finns en, en obetänksamhet med vilken en mängd saker drivs igenom idag. Om man ser i EU eller i Sveriges regering, USA, branschorganisationer. Alla driver igenom nya sätt för att sätta dit piratkopierare och försvåra för folk att dela information med varandra. Vi har Rasmus Fleischer från Piratbyrån här och nu också Henrik Pontén, jurist på Svenska anti Antipiratbyrån. Välkommen hit. Tack ska du Vad tänker du när du hör om Piratbyrån? Ja, jo, men vi tycker det är kul när folk engagerar sig. Det vill vi uppmuntra. Sen har vi väl del synpunkter på deras budskap och eh, den politiska vinkeln på det hela. Men det, det är ju en annan sak. Vad är budskapet som ni opponerar er emot? Ja, budskapet, grundbudskapet är egentligen att man ska ta någon, någon annans egendom utan att betala för det. Det, det finns ju ett väldigt enkelt och riktigt svenskt ord för det. Och det är egoism och stöld. Mm -hmm. Så det är det, men då, vad jag tolkar det som att då vänder ni ju mot hela piratbyråns, jag menar, politiska. Eller inte politiska stamper, men liksom var de står någonstans. Så är det Nu Jag har en fråga till er båda nu. Det känns som att ni står väldigt långt på varsin ände av någon slags spektra här. Finns det nåt när det gäller piratkopiering där ni faktiskt kan enas? Tror ni det? Jag tror faktiskt. Inte att vi har någonting gemensamt vad gäller För jag, jag ser det ändå som att Henrik är avlönad av en bransch som är desperat för att den ser hur nya möjligheter tar bort deras möjlighet att skapa vinster. Och vi bejakar den utvecklingen. Vad säger du Henrik? Vi kanske inte kan enas här idag. Men jag tror om 5-6 år när Erasmus ska försörja sig som journalist eller författare och vill ha en lön. Då kan vi säkert enas. Försör jag har försökt mig som som journalist alldeles utmärkt. Jag har fått lön. Ja, du får lön. det. är har det. är just det. det handlar om. Man ska jag om. Alltså, det. Jag har försökt att göra det. Jag det. Jag vill. försökt att göra det. Jag har försökt att göra det. mycket att du det. Jag har försökt att göra det. Jag har försökt att göra det. Jag Jag måste minnas att det här var strax efter Göteborgskravallerna kravallerna 2001, vilket innebar att för en vänster som hade agiterat väldigt mycket för att protestera mot framförallt EU och USA då på, kring 2001 så kom efterspelet att bli en, en baksmälla lite grann. Man, man var ganska trasig, man orkade inte så mycket mer utan man måste hitta nya vägar att, att skapa politik. Piratbyrån startade från en kompisgäng som härstammar från en vänsterpolitisk kant och som ville hitta nya sätt att skapa politik och slående kampanjer berättar en av grundarna av Piratbyrån, Marcin Dekiminski. Och, och då blev det här vårt svar, att arbeta mycket med eh, nätkampanjer kring eh, ganska kreativa projekt. Eh, och eh, i början av 2000-talet så, så hittade vi i den här Kompiskretsen, en liknande kompiskrets som kom från ett väldigt tekniskt håll, alltså en hackare kultur. Och när vi möttes så märkte vi att vi jobbade ungefär på samma sätt. Alltså lite lustdrivet kan man säga, att vi, vi gjorde roliga saker. och Så försökte vi lista ut vad kan vi göra tillsammans. Och piratbyrån som kom ut ur det är ett sådant exempel. Pirateri. Ja, alltså piratismen kom ju att, att, äh, var, det, det kom ju att träffa mitt i prick, kan man säga. Alltså det var ju någonting som vi kanske inte visste då skulle bli så stort. Men som blev det ganska snabbt. Och det var för oss väldigt oproblematiskt. På vilket sätt var det oproblematiskt? Ja, för oss var det ganska självklart att man delade med sig av, av det man kunde och det man hade. Och internet möjliggjorde att man kunde göra det helt gratis. Det var liksom ingenting som, var, som kostade någonting. Eh, förutom att man kanske var tvungen att lära sig att peka och klicka. Eh, och, och det här var ju när bredbanden precis hade slagit igenom i Sverige också. Så att det var liksom början av den här nätdiskussionen kan man säga. Eh, men för oss var det här helt normalt och det var det vi sysslade med till vardags också. Att eh, tillgängliggöra kultur och lära oss av varandra till exempel. Eh, och då kändes inte det här som en konstig grej. På Piratbyråns hemsida fanns i början nyheter om piratkopiering och oposrätt- det fanns även intervjuer med pirater och guider på hur man praktiskt kunde fildela material på nätet. Men den 8 november 2003 kunde man på Piratbyråns forum läsa Piratbyråns tracker öppen nu. Ladda upp och ladda ner. Go, go, go! Piratbyrån lanserade nu sin egen torrent tracker till Pirate Bay. Eh, och sen så kom vi då på att vi kanske också måste ha en svensk fildelningssida med det här nya spännande eh, protokollet BitTorrent som kom eh, ungefär då. Varför, varför skulle man ha en svensk? Ja, för det fanns ingen bra svensk eh, BitTorrent-sida och, och, och vi såg någonstans att det här är nog eh, fram, en framtid inom fildelning. Eh, de protokoll och de tjänster som användes då hade funnits med ett tag och vi kände att det här, de var inte så effektiva. Eh, så vi tänkte att vi skulle starta en hemsida framförallt kanske för... För de närmast sörjande lite. Alltså oss och kanske våra vänner. Och det gjorde vi. Och så hittade vi på ett fräckt namn och hittade en cool logga Och sjösatte en sajt. Loggan föreställer ett piratskepp. Det var flaggan har ersatts med kassettband med korsade ben på ena segen. Kassettbandet med korslagda ben var på 80-talet den brittiska musikindustrins symbol mot kopering. Nu skulle den bli symbolen för fildelning på nätet. Men vem på Piratbyrån som kom på namnet The Pirate Bay eller Loggan tycks ingen veta. Alltså, både namn och logga, liksom alla projekt, är sånt som händer. I, om man har en kreativ kompisgrupp där alla får ta lika mycket plats- så är det väldigt svårt att veta exakt vem som kom på vad eller varför saker händer. Utan så, Vissa saker händer och andra gör inte ehm. Men, men det var liksom inte så mycket. Jag, jag, jag tycker att det är den finaste delen av den här historien. Att det här var egentligen bara en idé som, som vi sjösatte. Och sen så blev det någonting som blev ett stort monster till slut som vi inte kunde hantera. Första versionen av trucken The Parrot Bay fanns på en server i Mexiko hos Gottfried Svartom Varg. Gottfrid hade en dator över som man pimpade med extra minne för att sen installera en BitTorrent-programvara. Som man började experimentera med. Och där delade The Pirate Bay en, en lina med massa andra kontor så det var en ganska dålig uppkoppling. Men vi satte den i Mexiko just för att vi inte visste om det var lagligt eller inte. Men, men plötsligt hände det någonting och, och det smällde till. Och det var otroligt många som, som hittade sidan. Gottfried ansvarade själv för driften av The Pirate Bay som rejäl vind i seglet bara en månad efter lanseringen utsågs till månadens site av tidningen Internet World. Men på Piratbyråns forum kunde man läsa om irritationen över att sajten ganska ofta var oåtkomlig. Gottfried sökte hjälp och började samarbeta med Fredrik Ney som han kände sedan tidigare och som hade extra datoresurser och tillgång till bättre brevband på sitt jobb här i Sverige. 2004 registrerade Gottfried och Fredrik domänen The Private Bay. Trucken blev alltmer överbelastad av populariteten och när programmeringen behövdes uppgraderas erböt sig Peter Sunde att hjälpa till. Det enda gång man såg ett stort hopp med Paripay det var när en spansk torrentsite stängdes ner. och Då flyttade alla spanska användare till Paripay för det fanns inget annat val, det fanns liksom ingen annan sajt som de kunde hitta. Och då blev det från att ha varit jättemycket engelskt och svenskt innehåll på sajten så blev det kanske 60% på spanska. Och Då märkte man att nu har det hänt någonting och så blev det mycket mer trafik. och Då blev det så här tyckte jag det var lite roligt. Annars har Paripay alltid växt. 3-4-5% i månaden liksom. ganska stabil tillväxt hela tiden och då över ganska lång tid så det är ingen som har känt att shit vad stort det är nu, vad stort det har blivit utan man har hela tiden tänkt att det är som det är fast det är bara lite mer så man växer gradvis in i det och det blev precis samma sak med uppmärksamheten från media att det var någon artikel sådär i månaden sen blir det någon i veckan, sen blir det kanske ett par i veckan och sen så var det så att man har kontakt med mer varje dag och sen blir det mer varje dag så att det liksom hela tiden växt gradvis. I takt med att The Pirate Bay växte ökade också i fildelarantalet och Henrik Pontén och Antipiratbyrån började dra åt skruvarna och försökte med alla medel bekämpa den ökande piratkopieringen på nätet. I en undersökning som gjordes av Medievision 2005 om illegal fildelning uppskattades att cirka 800 000 svenska fildelade då. Samma år, 2005, ändrades till sist lagarna och det blev olagligt att ladda ner musik, film och annat oposrättsskyddande material som har lagts ut på internet utan upphovsmännens tillstånd. Antipiratbyrån skickade i sin kampanj uppemot 400 000 varningsbrev till fildelare om att de bryter mot oposträttslagen och många av dem blev senare polisanmälda. Ja, det är klart. Alltså mitt jobb innebär en konfrontation. Folk vill göra något jag ska förhindra. Det är klart att folk blir sura när jag eh, gör mitt jobb. Och desto effektivare jag gör det, eller jag och mina kollegor ska säga, desto ja, jag blir folk och letar argument. Så att eh, det, det, det, det tillhör väl spelt så att säga att på olika sätt... Driver, den linjen. Idag kom domen i Sveriges första rättsfall om nedlagdning av upphovsrättsskyddat material. Den 28-åring som åtalats för upphovsrättsbrott efter att ha delat med sig av filmen Hip Hip Hora på nätet dömdes till 80 dagsböter. En dom som får konsekvenser för liknande fall i framtiden eftersom det innebär att polisen inte får rätt att begära ut IP-adresser av internetleverantörerna. Inspirerad av FBIs arbetsmetoder för att sätta dit releasegrupper alltså de som var först med att lägga ut piratkopierad material på nätet började antipiratbyrån att använda sig av infiltratörer. Ja, det har vi inte gjort någon hemlighet av att vi samlar information bland de här dolda grupperna. Det, det gör vi på olika sätt. Så det är inte olagligt, det är inte olämpligt. Och jag menar, det, det, det handlar om människor som begår brott i stor skala. Varför skulle vi inte försöka stoppa dem? Nu skruvas även stämningen upp. Och i media kom det att kallas det stora kriget på nätet. Ja, kriget mellan nätpirater och piratjägare har blivit allt hårdare på senare tid. Branschorganisationen Antipiratbyrån- som jagar piratkopierare har sedan årsskiftet- polisanmält ett stort antal privatpersoner- som misstänks ha laddat ner filer på nätet. Piraterna å sin sida anklagar Antipiratbyrån- för att använda tveksamma metoder, bland annat infiltratörer. Och på SVT-debatt lät det så här. Du... Um... Du menar att, att Henrik här använder sig av statsmetoder, metoder vad menar du med det? Ja, men de har ju, nu har de ju sprungit och blivit tokiga här. Va? Film- och musikbranschens lakejer har blivit helt tokiga. Man betalar svenska ungdomar för att jaga andras vänner och sätta dit dem. Vad ska de nu göra på sommarloverna? Ska de jobba åt Henrik Ponten här eller... Henrik Pontena har den senaste tiden gjort en mängd saker mot de här ungdomarna genom att hänga ut dem i media och visa hur synd det är, eller verkligen vad de har gjort för något brottsligt när han har inga alternativ. Nu, 2005, pågår ett öppet krig mellan piratjägarna och nätpiraterna här i Sverige. De amerikanska filmbolagen som har skickat brev till The Pirate Bay med uppmaning att ta bort material från sajter som inskränker på deras upphovsrätt får hånande svar tillbaka från killarna på The Pirate Bay. De upprättar även en länk på sajten med namnet Juridisk Korrespondens där de lägger ut breven från filmbolagen och svaret från The Pirate Bay. Här berättar Peter Sunde om breven. Men det, stå, det, det typiska exempel som, som Pirate Bay gjorde var att eh, jag kommer ihåg att vi fick, en bild från, eller vi fick en, en, ett brev från ett amerikanskt filmbolag som sa att ni har den här, den här filen och den måste stängas ner omedelbart för det är olagligt i i Illinois, i en delstat i USA då, enligt den här, den här lagtexten. Liksom. och då skickar vi En gång skickar vi en, en bild på en isbjörn och förklarar att eh, du kan prata om upphovsrätt i Illinois hur mycket du vill men vi har den här isbjörnen som springer omkring på våra gator här i Sverige och den försöker äta oss. Just nu har vi inte tid med era copyright-problem eh, där de då tycker, vad fan är det här för människor? Liksom. Och samtidigt vet de inte om det är sant eller inte. och, och Vi har skickat världsbjörn kartor. Liksom. Här är världen, här är USA, här är lite vatten, här är Europa, här är Sverige. Eh, ni får invadera oss som ni gör med typ Irak om ni vill komma hit och bestämma vilka lagar vi ska ha. Så vi har liksom hela tiden haft den här väldigt eh, dra åt helve Och eh, det irriterar ju folk med makt som känner att varför gör de inte som jag säger? Så att de advokaterna som skickar breven till oss, de blir ju lite så här. Eh, de känner sig väl överlöjliggjorda eh, över det vi gjorde och samtidigt är de välbetalda och har en chef med sjukt mycket pengar och ett dyrt kontrakt. Så då blir de väldigt arga när inte de får igenom det som de är vana att få igenom. Eh, och, och det är det som, som hände. Det var inte mycket annat för det fanns många andra sajter att välja på en PowerPay som man kunde stänga ner. I många andra länder det verkligen fanns lagar mot det man gjorde också. Men det var ändå att vi fick uppmärksamheten på grund av att attityden eh, snarare än någonting annat. Eh, och det var ju typiskt en sån grej som hände in, innanför Pipe. Det var att Fredrik tyckte det var jobbigt med breven, Därför att det fick uppmärksamhet för Pipe. Han trodde man skulle kunna glida under radarn och liksom bara uppe sajten som man var så intresserad av att den skulle vara uppe för den var stor och det var roligt. Medan jag och Gottfried hade då inställningen att vi ville att folk skulle liksom bry sig. Inte om oss nödvändigtvis utan om frågorna. Liksom att någon måste ju liksom diskutera hur ska det se ut på internet. Vem ska få äga information. Vem ska dela information. Alla de här frågorna. Och det är inte så att vi hade svar. Utan vi ville bara att det här måste diskuteras. Det här är ju löjligt att att det bara är så. Varför ska det vara som någon annan har bestämt? Ut efter gamla spelregler, utefter någon annan spelregler. Alltså det är inte demokratiskt, det är inte liksom rättvist. Och även om jag och gått för det inte har många tankar som är gemensamma när det gäller politik eller ideologi så var det någonting som vi båda två stod för. Och till viss del Fredrik när han bedrade sig liksom. Och just genom att vi kanske offrade Pirate lite grann, alltså rent... Alltså, strategiskt är det inte smart att irritera folk om man vill liksom ha en sajt i fred utan det, det är ju någonting som verkligen var målet med Pipe. Det var ju att vi ville då få nog uppmärksamhet till att folk skulle diskutera frågorna och var tvungna att ta ställning och vi var ju ganska säkra på att om folk gör det så tar de vår sida i debatten. Med rallierande svar och med de lagar som gällde i Sverige var det svårt för Hollywood att komma åt till Parrot Bay. MPAA Filmbranschens intresseorganisation i Amerika, som arbetar framförallt med frågor om piratkopiering, anställde advokaten Monique Wadsted, en av de främsta inom internetjuridik i landet, för att företräda Hollywood i Sverige. Det handlade ju liksom inte i första hand om Hollywood utan det här handlade om om värden som jag tycker är viktiga. Om kreativitet om möjligheten för människor att liksom kunna utvecklas, utveckla olika konstnärliga talanger och kunna leva på det. Så därför tycker jag var viktigt och jag tyckte att det var liksom fantastiskt att Hollywood var beredd att betala för att liksom driva den här principiellt viktiga processen efter att ha liksom funderat på det här i många år så upplever jag att det här handlar inte alls om att allt ska vara fritt utan det handlar om att de tycker att internet är deras och vill, vi och vill vi andra vara på internet, ja, då får vi finna oss i att de tänker använda allt som läggs ut där hur de vill. De, kan, de ska få ta sig in överallt och sprida ut vilka uppgifter som helst och, liksom, och snylta på vad andra har gjort. Det är, liksom deras, det är deras rätt, därför att internet är deras. Nu skulle kampen mot Pirate Bay ske på deras hemmaplan och NPA- Filmbranschens intresseorganisation och advokaten Monique Wastedt satte omedelbart hand i verket. Alltså, det handlade ju mycket om att sätta sig in i hur den här tjänsten fungerade och hur det, den förhöll sig till de regler som fanns. Och sen att försöka då få polisen att ingripa mot det här, som ju var liksom redan då en omfattande piratverksamhet. Vilket det här, vilket Pirate Bay var, det var en stor piratkopieringsfabrik där man, dit man kunde liksom i princip gå och, och liksom hämta ut sina kopior. Att det här skedde i digital miljö och inte fysisk miljö innebär inte att det inte var en piratkopieringsfabrik för det var precis det det var. Så, så var det ju så att polisen sa att men vi har inga pengar vi har inga resurser till det här. Och då fick man ju fundera över, men om, ni, om inte ni har tillräckligt med pengar samtidigt som Sverige har internationella förpliktelser när det gäller att skydda upphovsrättigheter eh, ja men då måste vi gå och fråga dem som ger er pengar varför inte ni har mer pengar och förklara att det kanske är angeläget att man tillför de pengar som krävs för att Sverige ska kunna upprätthålla de här internationella förpliktelserna. Och Då så föreslog jag att vi skulle träffa eh, eh, egentligen justitieministern– –men sen så blev det då statssekreteraren på justitiedepartementet– –som vi träffade då för att eh, förklara hur situationen stod ut i Sverige. och Det visste inte han. Alltså justitiedepartementet hade, liksom inte, de hade inte riktigt förstått– –att, att Sverige var, hade blivit en sorts copyright haven– det var ju viktigt för dem att de förstod vad det var som hände och hur det såg ut i Sverige helt enkelt. I SIFOs senaste undersökning 2005 visade sig att 1,3 miljoner svenska fildelade. Samtidigt som The Pirate Bay är en av världens största bitTorrent tracker med cirka 2,1 miljoner användare. Håkan Rosvall, som var kammaråklagare- hade redan undersökt möjligheten att åtala The Pirate Bay. Den 30 november, en månad efter MPAs och Monique Wadstedts möte med statssekreteraren Dan Eliasson- lämnade Håkan Rosvall ett PM angående sajten ThePirateBay.org. Där skriver han bland annat- Personerna bakom sajten är inga dumskallar. Trots att branschföreträdarna oftast hävdar motsatsen- har man enligt min mening uppenbarligen studerat den svenska upphovsrättslagstiftningen- och utnyttjades möjligheter att försvåra lagföring- och att ansvar för medhjälp förutsätter att ett huvudbrotts har begåtts. Enligt min uppfattning går det inte att få en domstol att fälla till ansvar för medhjälp- om man måste anta, gissa, att ett huvudbrotts har begåtts av någon. Kammaroklagare Håkan Rosvall menar att det inte gick att lagföra det Pirate Bay- men i EU antas den 14 december ett förslag om datalagringsdirektivet, där Sveriges EU-parlamentariker var drivande vilket via placering skulle tvinga telefoni- och internetleverantörer att lagra abonnentinformation. Europeiska datatillsynsmannen menade att förslaget var kränkande för den personliga integriteten och att det inte var förenligt med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Nu fick Rickard Falkvingen nog och hemma i lägenheten i Sollentuna startade han ett eget Piratparti. Två dagar efter datalagningsdirektivet, det här massövervakningsdirektivet, gick igenom. Då, det, det var droppen för mig. Då satte jag upp domen Piratparti.se, jobbade på den under jul- och nyårshelgerna och den första januari 2006 så annonserade jag ut att den, att den var uppe. Jag fick tre miljoner träffar de första två dagarna. Det var inte riktigt vad jag hade räknat med. Ja, alltså det, bara detonerade. det, det var detonerade. Det gick långt, långt bortom all skala jag hade föreställt mig. Jag trodde att jag skulle kunna växa det här lugnt och organiskt och få lite, ett par dussin besökare då två dussin då. Istället så var min första dag så pratade svenska media med mig, andra dagen pratade nordiska, tredje europeiska och fjärde dagen så var min bild på framsidan i en pakita, pakistansk dagstidning. Jag förstod inte riktigt vad som hände, om jag ska vara ärlig. Sveriges Radio it reporter Lars-Peter Hille. Den digitala fildelningen- ställdes på sin spets 2006. Det var då som- musik- och filmindustrin- blödde som allra mest. För att man stod där i en- situation där- man helt plötsligt har vaknat i en puppa- och inte förstått att- vi måste hitta ett alternativ. Du lyssnar på Petra kommentar om nätpiraterna och The Pirate Bay. Det var som mystik runt omkring bara namnet Pirate Bay. Um, jag tror att det hade, hade den hetat fildelingssidan så hade den aldrig blivit så uppmärksammad som den gjorde. Men om man såg det här Piratskeppet på de böljande vågorna framför sig. The Pirate Bay är nu en av de mest populära bittorrent och fanbärare av piratrörelsen på nätet. Så visst, det blev jättemycket makt. I vissa lägen så har Pirate Bay enormt mycket makt fortfarande idag. Och det är inte alltid bra heller. Och det vi försökte göra på grund av det var ju att vi uppmanade alla andra att starta sin egen sajt. Vi försökte promovera andra, konkurrenter om man vill säga så, just för att vårt budskap var ju väldigt mycket att makt korrumperar. Att vi har för mycket central makt på ett ställe korrumperar. och korrumperar. Då måste man ju agera ut efter det på samma sätt. På våren 2006 får Kristina Svartholm, som är Gottfrids mamma, ett telefonsamtal från sin son. Där hon varnades om att det kunde bli lite uppmärksamhet runt honom. Det som dock var alltså den avgörande punkten, det var när han ringde hem och sa att eh, nu får ni räkna med att det blir lite publicitet här. Och det var i början av maj när Håkan-Rosvall slog till mot den. Det var tjetjensk, tjetjenska rebeller som hade någon eh, hemsida av något slag inlagd på PRQ. Och eh, Ryssland, ryska ambassaden i Stockholm, hade alltså begärt att eh, PRQ skulle stängas och den här sajten läggas ner. Och så blev det då ett tillslag mot PRQ. Uh, och då ringde han och så uh, varnade han så att säga att nu blir det publicitet kring det här. Ja det är okej okay, tyckte vi, det, det får vi greja sig. Och den där sajten kom ju upp väldigt snabbt igen för att PRQ var ju, de var ju tuffa killarna som jobbar med det där. Uh, sen så hände inte så mycket mer förrän då den 31 maj. Polisen har gjort en stor rassia idag mot en av de största fildelarsidorna på nätet i Sverige. Det är webbsidan The Pirate Bay som misstänks för att ha spridit stora mängder upphovsrättsskyddat material. Ulf Göransson är presstalesman vid Polisen i Stockholm. Det här är alltså datorer som ingår i det här systemet med den här hemsidan. Det är alltså inte privatpersoner som vi har gjort beslag hos utan det är sådana som sköter den här hemsidan. Så både de ni har gjort beslag hos och de tre personer som har tagits in till förhör, de har jobbat med den här sidan? The pirate bay. Man kan säga att de har anknytning till den här hemsidan. Dagens husransakningar skedde på ett tiotal adresser i Stockholm, Västra Götaland och Västmanland. Flera datorer beslagtogs. Dessutom togs alltså tre män, 22, 24 och 28 år gamla in till förhör och de misstänks nu för upphovsrättsbrott. Dagens tillslag skedde efter polisanmälan och en längre tids utredning mot sidan The Pirate Bay. Antipiratbyrån som är film- och datospelbranschens intresseorganisation hade polisanmält sidan och Henrik Pontén, deras jurist, förklarar hur den fungerade. Ja, det var som en, en samlingsplats för folk som uh, fick olaglig fildelning, Alltså att man laddade upp eller ner filmer, spelade och musik. Och då gjorde den här sidan möjligt för folk att begå intrången. Men själva sidan, från den kunde man inte ladda ner musik eller filmer, eller hur? Ja, man ska mer säga det som att den hjälpt, hjälpte andra att uh, gjorde det möjligt. Sidande Pirate Bay har använts av flera miljoner fildelare, framförallt svenskar. Sedan sidan stängdes idag i samband med att bakom den beslagtogs har trafiken på internet i Sverige minskat markant. Reporter Åsa Sandler. Vi hade ju ett eh, medieförsprång här. Rickard Falkvinge från Piratpartiet. Vi fick reda på vad som hade hänt långt innan officiella kanaler. Vi skickade ut ett, vi skickade ut pressmeddelanden som var nyhetsledande i det läget. Och det var först då som den här dagen, 31 maj, som vi fick vårt genombrott i svensk massmedia. Rassian skedde vid tio tiden, om jag inte minns Vid ett eller två fick jag reda på det. Och det var fortfarande långt, långt innan upphovsrättsindustrin hade gått ut med sitt pressmeddelande. Så vi var ju nyhetsledande mot svensk massmedia om vad som hände under hela dagen. Dessutom var det så att piratbyrån också hade haft sina servrar i den här serverhallen som då hade konfiskerats. Men det innebar att vi var de enda som fortfarande stod upp eftersom servrarna i det läget stod i min garderob hemma i lägenheten i Sollentuna. Jag har ju minnen från den här rassian också. Den är ju... Sveriges Radios it reporter Lars-Peter Hille. Den var ju... ju speciell på två sätt. Jag stod på BB där och skulle få min, mitt första barn- 31 maj 2006 var det och så jag stod jag lyssnade på rapporteringen på nyheterna där och jag hörde hur hur man hade gjort rassian och sen några minuter senare så föds min son så man, man minns ju den dagen och då ringde han hem också först och berättade om tillslaget och sen så kom han hem hit och berättade om det. Och han? var skakad. Han var skakad över att se sitt företag totalt slaktat av poliser och med förhör och sånt som man hade varit med om. Så det är klart att han var skakad. Jag vet inte om han var så skakad för Paret Bay då för att Paret Bay där hade de ju Rosvalls ord på i det här PM:et att det egentligen inte var brottsligt. Det var möjligen medhjälp till brottslighet. Nästan exakt sex månader efter att Håkan Rosvall lämnade sitt PM om The Pirate Bay gör polisen en rassja mot sajten. Genom en bevakningskamera ser man polisen gå in i webbhotellet PRQs lokaler i Stockholm. Totalt Beslagtar polisen 186 servrar. Och tre personer tas in till förhör om oposrättsbrott. De fick också lämna DNA-test. The Pirate Bay, som är världens största b tracker stängs ner. Och i Sverige minskade samtidigt internettrafiken med 20 procent. SVTs IT-reporter Philip Struve var ute på ett reportageuppdrag när han fick ett sms om rassian på The Pirate Bay. Jag minns det väl. Jag var ute i Nacka och skulle göra ett reportage om platt tv-apparater och deras dåliga bild och upplösning. För jag var ju på den tiden en it-specialiserad reporter. Och då får jag mitt när jag sitter i bilen där ett eh, sms av en eh, bekant till mig som sa att nu har det hänt stora saker här. Det har skett ett stort eh, polistillslag, en form av rassia mot The Pirate Bay. Och då blev jag väldigt intresserad av det naturligtvis och avbröt min potageinspelning och satte mig i bilen och började ringa runt på det här. Och det visade sig väldigt snabbt att jag fick indikationer från flera håll i mitt kontaktnät att här fanns det väldigt mycket rök som tyder på att här finns det ett stort politiskt spel bakom som... Möjligen har, har legat bakom själva polistislaget. Och då, började, då avbröt jag det här. Och direkt tillbaka till rapportradationen och började på allvar undersöka. Vad är det här för stor politiskt spel som ligger bakom? Olaglig nedladdning av film och musik från nätet har länge stört mäktiga organisationer i Hollywood. Och rapport kan ikväll med dokument och vittnesmål i detalj visa hur det gick till när Vita huset styrde Sverige att stänga Pirate Bay. Rättssveriges ingripande igår har förvånat stora delar av internetvärlden, men få har nog anat den fulla vidden av affären. Rapport kan ikväll avslöja att rassian är ett resultat av ett politiskt spel på högsta politiska nivå mellan regeringarna i Rosenbad och Vita huset. De allra viktigaste pusselbitarna fick jag ju väldigt tidigt av mina källor som var väldigt, hade ett väldigt stor insyn i precis vad det här handlade om det fanns mycket känslor i botten folk var liksom upprörda och tänkte vad är det här är det liksom är det en, är det en politisk styrning är det ministerstyre vad lever vi för, för land det var alltså människor som var väldigt upprörda över hur, hur hanteringen hade, hade gått till som resulterade i, i rasien um, och då fick jag reda på via källor att det fanns personer långt inne i de brottsutredande myndigheterna. Jag kan inte säga exakt vem eller exakt vilka, men det fanns en, en, en stark uppfattning om att det fanns ett väldigt starkt politiskt tryck på att det här skulle hända. Och sen sammanfattade jag de här uppgifterna och vi gick ut ganska omedelbart med de här uppgifterna i rapport. Så här har det gått till. De mäktiga filmintressena i Hollywood har skickat sin intresseorganisation MPAA till Vita huset i Washington. Amerikanska utrikesdepartementet har sedan tagit kontakt med UD i Sverige och krävt att problemet med Pirate Day måste lösas. Före påsk, för en och en halv månad sedan åkte en delegation med företrädare för Rikspolistyrelsen, Rikskriminalpolisen och Justitiedepartementet över till USA för att höra vad USA krävde. Amerikanska myndigheter lät då den svenska delegationen förstå hur problemet med Pirate Bay borde lösas. När delegationen var hemma igen hamnade frågan på högsta politiska nivå hos justitieminister Thomas Bodström som signalerade att något måste göras. Sen kunde jag följa upp det här i flera olika nyhetsinslag där jag liksom fick pusselbit efter pusselbit. En viktig pusselbit var ju att amerikanska ambassaden här, Robert Hilton, deras pressattaché, bekräftade för mig att vi har haft omfattande politiska diskussioner på både tjänsten med annan nivå och på högre politisk nivå mellan amerikanska myndigheter och justitiedepartementet. Om synen på immaterialrätt. Vi har pratat om det enskilda ärendet The Pirate Bay. In government-to-government government talks. I'm, you know, in our conversations we cover a whole range of issues. Pirate Bay was uh, no doubt among issues we've discussed. Have you in, in any way pointed at international agreements that might be important for Sweden to look upon? Well Sweden... WTO or other organizations in the best way that, that Sweden can. Uh, you know, our, our desire is simply to have good between our two countries to address a problem that is certainly uh, a very serious one that we both share. Jag pratade också med Daniel Elias som gjorde en intervju med honom på som ju var då under statssekreterare Thomas Boström. Och han bekräftade ju. Väldigt viktiga pusselbitar, nämligen att USA hade hotat att eh, Sverige med handelssanktioner inom ramen för det att vi eventuellt skulle åka upp på en svart lista om inte Sverige tog i materialrätten eh, eh, på allvar. Och sen så bekräftade också åklagaren i det här fallet åkan Rosvall att han blev uppkallad på ett samtal eh, hos tjänstemän på justitiedepartementet, tjänstemän mycket nära Dan Eliasson som och satt rakt under Thomas Bodström. De för honom inskärpte eh, vikten av att svenskt eh, svensk rättsväsende agerar eh, kraftigt emot immaterialrätt. Polis och åklagare svarade då regeringen att rättsläget är oklart. Man hade inte nog på fötterna för att agera mot Pirate Bay. Just den frågan hade en åklagare redan utrett. Men regeringen var inte nöjd med svaret. Justitieministerns statssekreterare kontaktade då riksåklagaren och rikspolischefen som i sin tur beordrade åklagare och polis att agera i alla fall. Närmare ministerstyren så här är svårt att komma. Så beskrivs händelseförloppet av rapportskälla ikväll. Och där vill jag säga att det var ju väldigt svårt att leda det här i bevis och det lyckades jag heller inte med. Men, men det var ju ändå de här upprörda rösterna som jag fick höra på ett mycket tidigt stadium som ledde mig på spåret att här ser det ut att finnas en mycket stark politisk press på svenska myndigheter att agera mot The Pirate Bay. Justitieminister Thomas Bodström hävdar idag att regeringen inte har försökt påverka polis eller åklagare för att agera mot fildelningssajten The Pirate Bay. Detta trots att det finns dokument som visar att USA tryckte på mot regeringen och kort därefter slog polisen till mot The Pirate Bay. Men justitieministern hävdar alltså att dessa händelser inte har något samband utan att agerandet mot fildelare har samband med tidigare direktiv. Vi ger ständigt olika uppdrag till polis, åklagare och andra myndigheter. Bara i år så har justitiedepartementet gett över 20 olika uppdrag faktiskt också idag till bland annat då polisen. Så det är någonting som sker hela tiden. Här handlade det om ett uppdrag som kom som en fortsättning på 05 och som handlade om hur polisen skulle organisera sig och där man skulle komma in på förslag med förslag på förordningsändringar vilket också skedde den 15 juni. Då har överhuvudtaget inget att göra med något enskilt ärende. Det framgår klart och tydligt när man läser det här. Tre dagar efter rasjan kräver demonstranter med sköröva flaggor vid myntorget att alla beslagtagna servrar återlämnas och att förundersökningen mot The Pirate Bay läggs ner. Många talare kräver också justitieministerns avgång. När Fredrik Ney intar talarplats möttes han av ett jubel från de drygt 500 demonstranterna och i sitt tal som idag finns på ett Youtube-klipp säger han bland annat... De senaste tre åren har vi byggt upp ett fildelingsimperium som världen aldrig tidigare skådat. De senaste tre åren har vi byggt ett fildelningsimperium som världen aldrig tidigare skådat. En vanlig dag har The Pirate Bay 15 miljoner sidvisningar. En vanlig dag har The Pirate Bay 15 miljoner sidvisningar. Efter inte allt så hårt arbete ligger allt uppe som det gjorde innan tillslaget i onsdags. Den här gången skjuter vi med stora kanonen och säger In your face Hollywood. Efter inte allt så mycket hårt arbete ligger allt uppe som det gjorde innan tillslaget i onsdags. Den här gången skjuter vi med stora kanonen och säger In your face Hollywood. The Parrot Bay är uppe igen med hjälp av servrar i Nederländerna. Vilket ökade populariteten för sajten och huvudmännen ännu mer, berättar Peter Sunde. Efter nedstängningen av Pipeay, som, som då skedde den här rastiga tillslaget, då växte Pipeay från att vara kanske bland de 5000 största webbsajten i världen till 500 största. Så då, alltså, vi pratade kanske en 20-dubbling i trafik. Jag, jag kan komma ihåg en sån grej när jag kände att Fredrik tyckte det var väldigt stort. Och det var ju, efter tillslaget mot Pipeay så var vi inne på... En bensinmack mitt på natten och skulle köpa lite mat så att vi höll på att sätta upp Pipe igen. Och då krävde han att få gratis korv med bröd på bensinmacken för han tyckte han var känd för han var med i framsidan på Aftonbladet. eller något sånt där. Och då krävde han dessutom att han skulle ha tidning gratis för att det var hans bild på den. Och jag kommer ihåg hur mycket jag skrattade åt honom för jag tyckte det var så sjukt pinsamt och löjligt. Men jag såg på honom att han kände sig väldigt stolt och att han tyckte det här blev väldigt stort. Det, det har alltid varit väldigt uppenbart att det är jag och Fredrik och Gottfried som har gjort saker. Det har vi varit väldigt öppna med. Och, eh, om någon har frågat hur många vi är så har vi sagt att vi är tre personer. Och, och Vi har haft ungefär de här rollerna för att det är lättare för folk att förstå hur det funkar. För Man vill ha någon form av organisation. Även om det inte alltid är någon organisation. Det är väl den stora gemensamma nämnaren mellan oss tre. Det är att vi inte gillar att ha det här förorganiserade eller klarar inte av det. Jag tror att kanske skulle man gilla lite, men, men det är just att man man klarar inte av den biten utan man är för, för kaotisk i huvudet och, och i tankarna. Det skulle dröja fram till den 31 januari 2008 innan kammaroklagaren Håkan Rosvall väcker åtal mot The Pirate Bay. Men tio dagar innan åtalet väcks tar en av poliserna som ansvarar för förundersökningen tjänstledigt för att börja jobba hos Warner Brothers. Det är en av de här många sakerna som är, är märkliga som aldrig blir utrett riktigt i Pirate Bay-fallet. är ju att han som är förundersökningsledare eh, han väljer under pågående utredning att börja jobba för två av bolagen som är de som ligger bakom anmälan mot Pipei i det läget är jag kanske den mest irriterande människan för de bolagen han precis har börjat jobba åt de vill verkligen bli av med mig så mycket som möjligt att jag ska hålla käft man känner sig hjälplös inför det liksom. och jag känner också att det är så hysteriskt sjukt att man tillåter en polisman att börja jobba på andra sidan och att det inte finns regler mot Jäv. Att det, det liksom det är klart han inte ska få jobba kvar med samma fall. Och när det här kom upp i media så var det en, en, en stor sak i kanske en dag eller någonting där då var han justitieminister Beatrice Aska tror jag Uttala sig om och säga att titta vilka bra poliser vi har i Sverige till och med de här stora amerikanska fantastiska bolagen vi anställer dem. Och det är ju helt fel inställning för en justitieminister att tycka att det är okej att poliser blir anställda hos privata företag samtidigt som utreder personer som de här företagen vill sätta dit. Polisen blev också kallad att vittna mot Depart Bay senare i rättegången. I en artikel från Svenska Dagbladet skriven av Alexander Kuprianko säger kammaroklagaren till honom Citat. Jag gör bedömningen att hamnade i en beroendeställning till Warner den 21 januari 2008. Då är han anställd. I vart fall har man kommit överens då, säger Håkan Rosvall. Åklagaren menar att det inte påverkar värdet av polisutredningen. Eftersom den då var avslutad och ute på delgivning hos de misstänktas advokater. Citat. Så jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder eller komplettera någon utredning. Säger Rosvall. Slut på citat. Idag kommer åtalet mot killarna bakom fildelningssajten The Pirate Bay. I förundersökningen som är på flera tusen sidor har åklagaren bland annat försökt reda ut om de har tjänat pengar på sajten. Och det är just pengar som åtalet som kommer idag handlar om. Åklagaren menar att killarna som äger The Pirate Bay har tjänat pengar på att hjälpa folk att fildela illegalt. –och att de därför ska dömas för medhjälp till upphovsrättsbrott. Det berättade Lars-Peter Hille. När åtalet presenteras är det inte bara Peter Sunde, Gottfri Svartomvär och Fredrik Ney som åtalas. Nu dyker upp ett nytt namn som en av huvudmännen bakom The Pirate Bay. Via Skype från sitt hem i Schweiz berättar Karl Lundström– –som själv beskriver sig som före detta telekomföretagare och investerare– hur han och Fredrik Ney kom överens om ett samarbete med The Pirate Bay. Hans projekt skulle stöttas av oss på så sätt att han fick ställa sin server i vår datahall och använda vår internetkapacitet kostnadsfritt tills dess att man lyckas få igång projektet så bra så att det gick att sälja ronser och tjäna pengar. Kände du till The Pirate Bay innan? Inte alls. Jag han berättade att eh, i motsats till vad man senare fått läsa om piratbyrån och uh, sånt där så, så, så förklarade Fredrik för mig att det här var något som Gottfried, som bodde i Mexiko, hade hittat på och uh, börjat utveckla. Jag, jag, jag har aldrig hört talas om någon piratbyrå från deras sida och jag har ju träffat dem väldigt mycket. Jag undrar om inte den där byrån är någonting som eh, har mer hängt på och varit moderatorer senare och så vidare. Men eh, det är ingenting som jag lade märke till eh, annat än genom massmedia. Hur som helst, eh, ja Gottvid hade i alla fall den här tjänsten i, i Mexiko, den växte och växte och eh, den växte ur eh, både hård, hårdvara och, och och internetkapaciteten hos honom. Sedan hade de flyttat den till en, ett företag som var kund till oss och använt deras lina där någon jobbade. Det hade den också växt ur och då, så fick, då fick de använda vårt datahotell i Göteborg gratis och internetkapacitet för detta. och sen så uppgörelsen att eh, när de väl började tjäna pengar så skulle de stanna kvar hos oss som kund. Och inte vara alltför eh, snikna med priset och börja förhandla med barn och för alla andra som då naturligtvis skulle vilja hänga på. Va? Och eh, den uppgörelsen hölls från båda sidor och eh, ja, Pipej blev vår överlägsna största kund. Men tjänade ni pengar? Tjänade du pengar på det här? Mm. Eh, Riks tjänade ju pengar på sina kunder och, och eh, Pirate Bay var en stor kund. Ja, så vi tjänade pengar. Nej, jag, tyck, jag tyckte det var, var spännande och intressant. Annonseringen där har ju har inte varit så, så rolig att se på alla gånger. Men eh, jag, jag är ju jag ska säga stolt. om det är liksom en del av, av min företagare i stora att jag fick vara med och hjälpa till att få igång det där. Och det, är väl, det är lite grann en, det är en stor grej som jag har varit med om. Jag tyckte killarna var tuffa som, som valde den vägen. De valde att inte fly utomlands som jag hade föreslagit med verksamheten utan stanna kvar och kämpa så länge så, så gott liksom. Tår eventuella straff. Tyckte jag var tufft jag fortfarande. Gottfrid Svartholm Varg- som från sitt jobb i Mexiko- startade för första gången- byt The Pirate Bay- bestämmer sig sommaren 2008- att sälja företaget PRQ och flytta till Kambodja- berättar Kristina Svartholm. Och under 2008- då bestämde han sig för att sälja företaget och att flytta till Kambodja. Han såg ju vad som hände, han såg ju hur de här krafterna fanns runt omkring honom, mot honom skulle jag vilja säga. Han undrade hur han skulle, alltså vad skulle han ha för framtid här i Sverige egentligen. Och... Till slut så bestämde han sig för det här med att flytta till Kambodja. Det var en lång vånda innan han gjorde det, det vet jag. För det, det var ju ändå ett stort beslut att sälja det här företaget som han eh, var så, tyckte så mycket om att arbeta med. Eh, så han åkte till Kambodja eh, hösten 2008 någonting, och så kom han hem till rättegången. God morgon till parter och ombud. Ni är kallade till huvudförhandling i ett mål om misstanke och meddel till brott mot upphovsrättslagen. Och åklagaren inställer sig genom kammaråklagaren Håkan Rotsvall. Tilltalade i målet är Fredrik Nej, tur här. Ja. Och Gottfridsvarton Werg och Peter Sunde Kolmisopp är här och Karl Lundström ett, som är här också. Och målsägande i målet är eh, ett antal eh, bolag i förstorna. I en första grupp Sony, BMG, Music Entertainment. Universal Music aktiebolag. Playground Music Scandinavia, Bonnier Amigo Music Group. EMI Music Sweden aktiebolag. Warner Music Sweden aktiebolag. Och är här genom advokaten Peter Danowski. Den verksamhet som The Pirate Bay bedrev ledde till en omfattande skada. En omfattande utebliven försäljning- omfattande Goodwills och marknadsskada. Männen som sitter i rättegångsalen åtalade för att ligga bakom det Pirate Bay fildelningssajten där människor kan utbyta olika typer av material sitter lugna och fortsatt övertygade om att de inte gjort något olagligt. Åklagaren har vissligen justerat åtalet något men männen misstänks fortfarande för att ha hjälpt till att sprida upphovsrättsskyddat material på sajten. Inget material finns sparat på själva sajten utan med hjälp av torrenteknik kan privata användare ladda ner material direkt mellan varandras datorer. Fredrik jag har aldrig uppmanat någon att begå upphovsrättsintrång. Och det är till och med så att eller det är så att Pirate Bays officiella ståndpunkt det är viktigt har aldrig varit att man har uppmanat någon att begå upphovsrättsintrång. Ja, jag tänkte bara börja berätta att jag har ett långt intresse för datorer och teknik och framförallt internet och nätverk.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 man hade ju gjort presskonferens tidigare när man sa att man skulle göra ett spektakel. Man är oerhört kaxig då innan rättegången. Antipiratbyråns Henrik Pontén. Under rättegången är man i princip tyst och sverige får fri ha gjort någonting. Möjligen med undantag gått De övriga Sverige sig från allt ansvar. Så att man man får en medial diskussion och en rättslig kan man säga. När rättegången mot männen bakom fildelingssajten The Pirate Bay fortsatte idag så förhördes två av de åtalade. Här hör vi åklagaren Håkan Rosvall när han hör Gottfrid Svartholm varg. Vad hade du för planer med ja, Pirate Bay? Det, det fanns ingen direkt stor bakomliggande plan. Det var ett kul och utmanande projekt. Och det är den annan jag har drivit även sedan dess. Mm. Men åklagaren håller inte med och de fyra männen står alltså åtalade för att ha hjälpt till att sprida upphovsrättsskyddat material som filmer och musik via en länktjänst på sajten The Pirate Bay. Men en krävs på 117 miljoner kronor av film- och musikbranschen. Under förmiddagen och en del av eftermiddagen förhördes Fredrik nej. Han säger att de talat med en jurist och fått besked att verksamheten var laglig och att han bara är intresserad av tekniken och inte har någon bakomliggande ideologi. Jag bryr mig verkligen inte om ideologi bakom piratkopiering eller upphovsrätt eller någonting eller politiken. Jag gör det här för att det är jävligt kul att driva en stor sajt. En fråga som togs upp idag var om de åtalade känt till länkar till upphovsrättsskyddat material på sajten och hur de bemött de som klagat på att länkarna inte tagits bort. Gottfrid Svarthom Varghans var mer längst av de fyra åtalade förhörts här av Peter Danowski som företräder flera av de stora musikbolagen. Tyckte ni alltså att ni inte hade något ansvar gentemot upphovsrättsinnehavarna? Nej, det är en rent förmedlingstjänst. Men ni visste att upphovsrättsinnehavarna invände mot er verksamhet? Vi har känt till att bland annat upphovsrättsinnehavare har haft invändningar, ja. Gottfrid Svartholm varje en av de åtalade i Pirate Bay-rättegången reporter Lotta Myren. Ja, alltså det är väldigt, väldigt ovanligt att det, att det pågår en direktsändning av en, en, en rättegång. Det är väldigt få, få rättegångar som har som som har direktsänds i radio. Det, ja, det, är inte, det förekommer ju inte jätteofta. Advokaten Monique Watsted det är, klart att, det är klart att det är en, det är en annan situation att, att, att, att framförallt eftersom varenda ord som jag uttalade liksom vägdes på en guldvåg och skulle kommenteras. Nu är det inte så att jag liksom kanske brydde mig om det jättemycket. Men det är klart att det är, klart att det är en annan situation när, det sitter, när, man, när man tänker sig att det finns liksom en, en, hur många människor som följde den här rättegången vet jag inte. Men det var ju... Men det var ju betydligt fler än vad som fick plats i rättssalen i alla fall. Idag avslutades den långa rättegången mot de åtalade männen bakom fildelningssajten The Pirate Bay. Åklagaren yrkar på ett års fängelse och film- och musikbranschen på över 100 miljoner kronor i skadestånd. Men de åtalades advokater vill att åtalet ogillas. Per E. Samuelsson är en av de åtalades advokat. Det är uteslutet att döma någon av de åtalade i den här rättegången. Därför att det är visat att de inte har känt till något av de påstådda huvudbrotten. Det var sista dagen och de åtalades advokater höll sina pläderingar. Alla var överens om att åtalet var ogiltigt och drog paralleller till andra fall som kan likna det här. De vill också att tingsrätten innan de tar beslut i ärendet konsulterar egendomstolen eftersom att fallet kan vara principiellt viktigt för många företag eller sajter inom EU. De fyra männen är alltså misstänkta för medhjälp till upphovsrättsbrott på fildelningssajten The Pirate Bay. Via olika länkar kan personer byta material med varandra. Men Per E. Samuelsson menar att det inte går att straffa mellanhanden. Det är alldeles klart att huvudregeln i svensk rätt är att den som laddar upp begår brott, den som laddar ner begår brott. Den mellanhand som tillhandahåller verktyget begår inte brott. Åklagare Håkan Ros vallyrka på ett års fängelse för alla fyra. Monique Wadstedt som representerar de amerikanska filmbolagen anser att straffet borde bli mer kännbart. Dessutom krävs männen på över 100 miljoner kronor i skadestånd. Den 17 april vet vi vad tingsrätten anser om ärendet. Då kommer domen. Det var ju, det var ju spännande. Jag vet jag satt och lyssnade på rättegången på radio Jag var inte där och lyssnade själv. Kristina Svartholm för jag tycker han ska slippa ha sin mamma med i rättegångssalen jag hade är naturligtvis varit där om han hade bett mig men... hur upplevde du rättegången? rättegången förlöpte ju det tog ju sin tid men sen när domen kom jag lyssnade på radion jag var egentligen på ett sammanträde men jag sa att nu, nu vill jag lyssna på radion för jag visste att det skulle komma, vilken tid det skulle komma. Så det var så jag fick veta det. Då kom ju det som en fruktansvärd Kalltörs. Det var en chock. Jag kan fortfarande känna hur ont i magen det gjorde. Och hur oerhört svårt det var att fatta att den rättegången kunde leda till det resultat som den gjorde. Helt otroligt. Fällande domar i Pirate Bay-målet och skadestånd i mångmiljonklassen och Sony Eriksson bantar personalstyrkan efter stor förlust i rubriker i Ekot klockan tolv. Ja, det blev fällande domar och fängelse för alla fyra åtalade i Pirate Bay-rättegången. Ekots reporter Lotta Myrén är på plats vid Stockholms tingsrätt och har domen i sin hand. Ja, det blev alltså fängelse ett år för alla de inblandade. Dessutom så ska du betala ett skadestånd på 30 miljoner kronor tillsammans. Det här ska alltså göras ihop. Och om det är någon som inte kan betala så får de andra vara med och betala solidariskt som det heter. De döms alltså för hjälp till upphovsrättsbrott. Eller att sprida upphovsrättsskyddat material med de här tekniska möjligheterna som har funnits på The Parts Bay's hemsida. Och det anses vara så. Så därför har man valt ett fängelse under ett år. Nu talas det ju om att det här kommer att överklagas. Men, men vad tror du den här domen kan ha för betydelse? Det är många andra länder i världen som har sneglat lite hitåt på det här målet. Det är jättesvårt att svara på. Alltså, tingsrätten har prövat det här målet utifrån det åtal som finns från åklagaren. Och som ordförande varit inne på här under presskonferensen, tittat på upphovsrättslagen. Och tingsrätten kan liksom inte dra några slutsatser av, av det. Det säger alltså Per Clareus som är tingsfriskal, en av domarna här och det är fortfarande mycket folk som naturligtvis har uppmärksammat den här rättegången där alla fyra inblandade dömdes till ett års fängelse och skadestånd på 30 miljoner kronor. Mitt under pågående rättegång klubbas igenom ip redlagen i riksdagen den 25 februari 2009. Den nya lagen tillåter att genom domstol få namnet på abonnenten bakom en IP-adress som har använts vid olaglig fildelning. Lagen blev även kallad piratjägarlagen eller fylldelningslagen och trädde i kraft den 1 april 2009. Bråket kring Pirate Bay-målet fortsätter. Advokat Jonas Nilsson filar just nu på sitt överklagande. Han kommer också att kräva att hela rättegången tas om efter avslöjandet om misstänkt jäv. Just nu så håller jag på och skriver på Fredrik Neis överklagande i sak och samtidigt med det så, så kommer jag att anföra jäv mot ordförande i målet vid tingsrätten Thomas Nordström. Vår granskning igår visar att domaren i rättegången mot The Pirate Bay har kopplingar till målsägarsidan, alltså upphovsrättsinnehavarna och deras advokater. Domaren sitter bland annat med i styrelsen för Svenska föreningen för industriellt rättsskydd. Det är en förening som tar ställning i olika frågor om upphovsrätt. Men alltså det här var ju liksom, man måste ju se det här i sitt sammanhang Att det här var ju bara en del Av en stridström Av liksom Av, av olika typer Av Tjuvinvämningar kallar vi det för vi som processar Ja alltså där man Ja vi försöker liksom smutskasta motparten helt enkelt. Det var ju liksom en del av strategin. Advokaten Monique Wadstedt. Nu, jag kan förstå att det fanns de som tyckte att det, här, att det var konstigt att domar och advokater liksom kan ingå i samma förening. Men det är så att domar och advokater ingår i samma föreningar inom alla rättsområden det är, alltså, det är, framförallt i ett land, sånt litet land som Sverige så är det liksom en nödvändighet för att annars så, så skulle, man, skulle man helt undvika ja, men då skulle var, varje domare behöva vara liksom inlåst i en, eller sitta på ett eget elfenbenstorn och, och aldrig träffa någon annan och det tror jag inte heller att vi skulle tycka var jättebra Domaren i rättegången mot The Pirate Bay- var inte jävig- har hovrätten kommit fram till. Anders Eka är domare i hovrätten. Alltså man går ju igenom- de här olika omständigheterna- som är uppe i eh, det här målet- och eh, granskat dem- med utgångspunkt från vad som då gäller- när det gäller jävsfrågor. Alltså, Thomas Nordström har ju haft- varit medlem i med de här olika organisationerna- som haft kopplingar till, eh, till branschen och sådär. Just det. Jo, vi har ju, det har vi ju- och vi har, men vi har kommit då till slutsatsen att, att det här inte har inneburit att han har att, har så att säga, varit jäv i, i, i den mening som, som, som så att säga, reglerna kräver. Att den här typen av medlemskap eh, innebär inte jäv. Sa Anders Eka, domare i hovrätten, reporter Evelina Attervall inför hovrättsförhandlingarna så anmälde en av nämndemännen sig själv för att se om han som var anställd på Spotify ansågs vara jävig. Den nämnde man i hovrätten som jobbar på Spotify är jävig och kommer inte få döma i Parrot Bay rättegången där. Det har hovrätten bestämt idag. Camilla Olsson som är hovrättsråd var med och fattade det här beslutet. Eh, Grunden är att nämnde man är anställd i ett bolag som Delvis ägs av några av de skibbolag som är pater i målet och talan i målet. I somras bestämde hovrätten att domaren som dömde i tingsrätten Thomas Nordström inte var jävig. Trots att han var medlem i flera föreningar som är för starkare upphovsrätt. Men Camilla Olsson tycker att det är svårt att jämföra de här två fallen. Eftersom det här handlar om en person som är anställd. Det här är ju en, en helt annan koppling till en pat och till saken. Mm genom att man är anställd i ett bolag som några av parterna äger delvis va? Den 26 november 2010 meddelar Hovrätten i sin dom att Fredrik Nej döms till fängelse i 10 månader. Peter Sunde Kolmnisoppi i 8 månader och Carl Lundström till 4 månader. Skadeståndsbeloppet höjs från 32 miljoner till omkring 46 miljoner kronor. Gottfried Svartholmvar –närvarade inte i rättegången på grund av sjukdom i Kambodja. Senare valde Gottfried att inte återvända till Sverige– –och blev internationellt efterlyst. Idag beslutade högsta domstolen att inte ge prövningstillstånd i Pirate Bay-målet. Hovrättens beslut står alltså kvar att tre pirater dömdes till fängelse– –och skadestånd på omkring 46 miljoner kronor för fildelningsbrott. Nu går det inte att överklaga vidare i Sverige– de amerikanska filmbolagens advokat Monique Vasted är nöjd med beslutet och tror att det kommer leda till fler domar mot fildelningsbrott. Det betyder alltså att de som tillhandahåller sådana här tjänster och tillhandahåller internetacess till sådana tjänster kan dömas till fängelse och skadestånd. Då vi utgår ifrån att de som eventuellt fram till idag har tvivlat på vad den svenska rättsordningen egentligen eh, föreskriver eh, kommer frivilligt att upphöra med sina aktiviteter idag. 2012 greps Gottfried Svart Honvarg i Kambodja och utlämnades till Sverige där han avtjänade sitt fängelsestraff från domen på The Pirate Bay i ett år. Fredrik Ney återvände till sin familj i Laos efter rättegången i hovrätten och är sedan dess internationellt efterlyst. Karl Lundström försatte sig själv i konkurs och avtjänade sitt straff i Sverige med fotboja. Peter Sunde pendlar mellan olika adresser- i Finland, Tyskland och Sverige. Hans nåderansökan avslogs av regeringen 2012. Därför måste han avtjäna sitt straff- på åtta månaders fängelse. Ja, alltså, min plan att så sker det, så sker det. Men jag tänker ju inte hjälpa till med det. Av den enkla anledningen att jag tycker inte det är rättvist. och Jag tänker liksom inte sitta någon så här tid som en martyr på någon, någon anstalt- Eh, det är lite såhär, någon ska lära mig en läxa att jag ska inte kaxa mot dem när de gör fel, alltså lite så är det jag går inte med på det, så för mig är det så ja, händer det så händer det, men det är inte mitt ansvar att se till att att liksom bli, ta ett straff som man inte ska ha The Pirate Bay är fortfarande uppe än idag, våren 2014 Men eh, jag hade varit glad om Pirate Bay hade lagts ner på tioårsdagen som var planen från början att vi hade liksom det var enda målet vi hade verkligen bestämt att på tioårsdagen så lägger vi ner oavsett hur den ser ut. Då kom kommit fram till att det var ett lagomdatum tio år är sjukt länge i internethistorien men då lägger vi ner på tioårsdagen för att då har vi liksom ett, ett mål som är ja, taget ur luften men fortfarande på något sätt ett mål och då kan man lägga ner själv utan att liksom ha blivit bekämpad eller någonting och då, då vinner man på något sätt i slutändan för att vi gjorde det vi hade satt upp till även om inte vi inte berättade för folk förrän kanske efter åtta år. För det var inte så här i vårt bakhuvud var det inte så att vi kom till att bli tio år gamla i vilket fall som helst. Vi trodde att det här skulle kanske vara ett år eller två. Men sen hände ju inte det på tioårsdagen vilket var, då blev jag sjukt äppig. Berätta vad du Ja, alltså jag, jag tänker lite så här 2001 den här filmen Hal den här datorn som då inte tillåter att man gör vissa saker. Och Pirby har blivit lite så att Pirby har fått sitt eget lilla liv och styr lite mer än vad det borde göra. Så definitivt är det ett monster i det. Sen är det inte det värsta monstret i världen Hal. I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. Du hörde historien om nätpiraterna och The Pirate Bay. Håkan Rosvall och polisen som gjorde förundersökningen mot The Pirate Bay- avböjde att vara med i P3-dokumentär. Exekutivproducent för Sveriges Radio var Amanda Rydman- Inläsning av citat gjordes av Gloria Tapia. Ljud Mikael Brodin. Jag som gjorde programmet heter Manuel Cobas. Det här var introduktionen från... Yeah.